Harmincadik fejezet. Sami bel elfordította a gömkirincset, hogy ne járjon a zajjal, amikor becsukja Mr. Szlétel irodájának járni. Csendben megállt, s várta, hogy észrevegyék. Idővel az öregális is nézik papírjaiból, bár Sami tudta, hogy egyáltalán nem olvas, csak a gondolatait szedi össze. Mindketten tudták, mi következik. Szlétel számára nehéz lesz, de Sami már rég vált erre a pillanatra. Az öreg már közel 40 éve támaszkodott mindenben Szamira, rajtárt a szabályok betartatása az utcán. Ha valaki kitáncolt a sorból, Szami észleti éritette. Amilyen hűhelyettes volt, még néhány hullát is eltett az útból az idők folyamán. Stater már több mint négy évtizede irányította Washington egyik részében a kábítószerkereskedelmet, a védelmi és usora ügyleteket, valamint a prostitúciót. A Skiloci család megpróbálta kiütni még az ötvenes években, de Szléter képes volt békés megegyezésre jutni az olaszokkal, oly módon, hogy átmenetileg gondogság alá vonta a Skiloci lányát. A megegyezés húsz perccel azelőtt jött létre, hogy Szami levágta volna a lány egyik fülét, hogy elküldje azt a Don szállására. Szami a maga részéről nem szívelt az olaszokat. Az átkozott tikók nyálaszakat népség volt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 kétségtelenül ígéretesen fejlődött. Kitartott mellettük, és elvégezte a munkát termete és női és alkata ellenére is, amely tulajdonságok miatt Szami először elutasította az ifjancot. De Pointer könyörgött és ígéreteket tett, úgy tűnt menten elsírja magát, ha Sami nem ad neki lehetőséget. Sami végül megadta magát, és a dolgok azonnyomban rosszra fordultak.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 de csak is papír volt, és csak is valami egzotikus hüllőbőréből készültet. Gondoljon, amit akar, szami a kutyánál is hűségesebb volt, és a Mr. Slater azt akarja, hogy a nyáras bunkó képvisel az utcán. Láj, az isten szerelmére, micsoda név ez! Ki az a megveszekedett barom, aki a gyerekének ezt a nevet adja a kerességben. Hát akkor Mr. Slater kapja meg, amit akar.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 mintha vadállatok lennének szerencsétlenkedő, értő állatok. Előbb-utóbb valahogy kiszivárok, szléternek köze volt ehhez az egész mélytenbéli szörnyűséghez, és amikor ez megtörténik, a tisztelet is oda lesz. Le kell állítaniuk ezt a rohadt dolgot. Le kell állítaniuk pointert. Mr. szléter felnézett a papírjaiból, és az asztal előtt álló egyik párnázott székre mutatva jelezte Szaminak, hogy üljön le.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 Tisztára begolyózott. Az öreg megfontolta a Szami szavait. És mi, mi van a pénzzel? Csak úgy felejtsük el. Szami egy darabig küszködött, valami válasz válaszreményében, de aztán feladta és vállat vont. Mhm, uh -huh, nyögte ki. A pénzt elfelejtjük, éppen úgy, ahogy a minap mondta pointernek. Mark bélítik vidájuk, az 500 lepedőt pedig rossz üzletbe fektetett veszteségként leírjuk.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 de emberem, jó szolgálatot tett, mint eddig. Igen, uram, mondta Sami egyetértőn. Rány ma délelőt fog hívni, én szeretnék vele beszélni. Igen, uram. Sami olvasott a főnöke gondolataiban. felállt, hogy távadszom. Még egyszer utoljára visszanézett az öregre, hogy ellenőrizze hangulatát. Milyen akasztjának tűnsz lételt? Sárkás szürke bőrén minden egyes év és döntés ott hagyott egy ráncot. Főnöke nem sokáig lesz már az élők sorában, és nincs, aki átvegye a helyét. A tahó söpretéké lesz már az utca. Tragikus nap lesz az, gondolt a Sami.